O dia 5 de maio na história, 1821, Napoleão Bonaparte morreu aos 51 anos no exílio na ilha de Santa Helena. 1946, a China começou a enfrentar três anos de guerra civil que terminaria com a vitória dos comunistas e a ascensão de Mao Tse Tung. 1955, Estados Unidos, França e Inglaterra encerraram a ocupação na Alemanha Ocidental e a República Federal da Alemanha se torna um Estado soberano. em 1961, Alan Shepard Jr. se tornou o primeiro americano a ir ao espaço a bordo da Freedom 7. O voo suborbital durou 15 minutos. 1968. Estudantes franceses invadiram a Universidade de Sorbonne. Cerca de 600 foram presos. Esses são os fatos que fizeram o dia 5 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.